Більше Сташинський, натякнувши його дружина, яка вже багато знає, в стані нервового шоку може не робити дурниць. З ним погодилися, пустили в Дальгоу, саме з цього міста була Інга, але оточили весь дім, де жили батьки Інги, пильною сторожею, і тоді Богдан Сташинський з дружиною полишають свою дитину. Непохованою беруть документи та гроші і непомітно навчили на свою голову, як непомітно зникати. Ви із дому, ховаючись між кущами і городами, відходять подалі, потім наймають машину, що відвозить їх до Берліна, тоді ще можна було без особливих клопотів поїхати до західного Берліна міським поїздом. Вже з наступного дня всяке сполучення між двома зонами Берліна було припинене. А тепер повернемося до зали суду в Карлсруе, але не будемо переслуховувати ні промови прокурора, ні промови адвоката. На це немає місця. Зрештою, головне читач уже знає. Слід лише зазначити, що на суді виступила. Дружина замордованого Лева Ребета, Дарія Ребет, дівочі прізвище Цісик, і сказала, «Все те, що тут цими днями виявлено, я сприймаю як глибоку й жорстоку трагедію. Я не маю супроти обвинуваченого почуття злоби і ненависти. чисто людського становища обвинуваченого можна жалувати». І я не кладу жодної ваги на те, щоб він був гостро покараний. Справу Сташинського я бачу саме як справу, як явище, що є відзеркаленням трагічної долі нашого народу. Потім виступила Наталя Бандера, але її виступ читач уже знає. 19 жовтня 1962 року було оголошено вирок Вісім років тюремного ув'язнення. Він був сприйнятий дуже неоднозначно. Одні звинувачували суд у надмірній поблажливості до подвійного вбивці, інші вважали, що Богдана Сташинського взагалі варто було виправдати, оскільки він був лише знаряддям убивства, а справжні вбивці сидять у Москві. В одному листі – навіть пропонувалося видати Сташинському документи на ім'я, яке він собі вибере, дати йому 50 тисяч марок і дозволити жити в будь-якій країні знову ж таки за його вибором. Подальша доля Богдана Сташинського практично невідома. Відомо лише, що він відбув свій строк і зі своєю дружиною виїхав. Але в яку країну і під яким прізвищем. А як же на все це реагувала Москва? Звичайно, коли там дізналися про втечу Сташинського, піднявся страшний переполох. Полетіли зі своїх місць менші й більше начальники, включено до самого Шелепіна. Слід думати, що були спроби якимось чином ліквідувати Сташинського, так, що це було схоже на природну смерть або самогубство. Але стіни німецьких тюрем виявилися надто непроникними, а тюремні працівники – непідкупними. Тоді було проведено ряд операцій із залученням комуністичної преси в інших країнах, з заявами свідків і пресконференціями, в яких намагалися звинуватити інші сили та інших осіб, а тоді було запущено качку, що до цього причетний відомий на той час політичний діяч з Федеративної Республіки Німеччини Оберлендер. Мовляв, його призначили міністром у федеральному уряді, а Степан Бандера був з ним зв'язаний ще з часів війни і мав на нього компрометуючі матеріали. Отже, небажаного свідка прибрали Ця версія була настільки непереконливою, що потребувала якихось живих свідків. І такі свідки знайшлися. Стефан Ліпгольц, Ліппольц і Отто Фрайтак, які раніше проживали в ФРН, а потім добровільно переселилися до НДР, тобто були агентами, які засвітилися і були змушені,